بسم الله الرحمن الرحيم alam tara illal ladheena yaz'umoon annahum aamanu bima unzila ilayka wama unzila min qablik yureedoon an yatahaakamu ilat-tawaaghoot bayan al-quran al-majeed aw hadithu rasoolillahi al-quran al-majeed او حدیث در رسول الله چه اغیط من شریعت و ایو ده ده بنده ده ایمان و دنی من پا منس که فرق کهی او اقا وقتی پتلگی چه ده که ایمان شتا و کنشتا چه تا ورطاگه رازه چه فیصله پا شریعتو که ده الله په کتاب فیصله و که رسول الله په حدیثو بانی فیصله و بیا ده وقتی پتلگی چه ده مومن ده و که ده غیر مومن ده مذاری استاذ وای برسول الله سن زمانه کې یو یهودی او یو مسلمان, مسلمان او هغه مسلمان منافقو علی بن بشر دغه نه و بشر د دې یهودی او د منافق سره لنجوا چہ لنجوا وې ځکه چې فسرات یوکو خبره باندې دوار وظیفه کې فیصله کو خو فیصله را پچاکل يهودي په ادو چې د رسول الله په دال بار کې نه رشوتونه چلي یا نه سفارښو دي چليږي يهودي دا کوشش کوي چې دا فیصله موږ حضرات محمد صلی الله علیه وسلم ته ورو مطلب دا داو چې د و نه سفارښت دا منافق وایي نه نه نه مراغا نکرهو اسکو فی اصلا با ستاسو مشر لیوسو دا دی یهود و مشر و کعب ابن اشرب بغتوی بی. آغا با دا جرگه کولی باغی که سفارشون هم چلیدلو باغی که رشوتون هم چلیدل دا دی زلت با سفارشو شی رشوت باورکو یهود یهودیم دا یاو تکینی ورده چنده خی اصلا دا سرکو خود رسول اللہ باغیر پبلچانه خیر، هغه مونږه د مجبور شو رسول الله ته چې رسول الله د دوالو خبره واره ولا د قدیمه سړک يهودي په حق هيڅه د يهودي لپاره وکړه چې يهودي د پاره وکړه او حضرت عمر د يهودي ته وې چې مالا دا فیصله سي نشو هغه په پوي نشو راځه چې دا فیصله عمر سي تہی وسو دا دا, دا مطلب وشي عمر خود يهودو مبارک لکه سخ دی يهودي بلا دا بلا ځان سره وی عمر نشادو بکر له يوسا دا تول ده رسول الله شاګرداني نا یو شهر نو سفارش تا او نو شوڅ تاونه بلست وېډه راخدا عمر له به یوسو وېډه چې خبره شې چوړه له عمر له عمره و تويش شله دا يهودي بدو وي حاضرت زماو دغه مسئله يا سلامره رسول الله او دپاغه فیصله باندې راځه نو یمه دا فیصله د غلو عمر لا ما وټه بلکل رالو تعالی نو عمر شه دنه تاسو کوي اها کا سان تیسنداسه د لکریموت هغه شه بیان کړی يهودي بشړتوي وي ويخاور ويخاور کتاب العالم کورتا لارو تور یا زراره راو او پکای و... او شراري د دا منافقنه سر وو او واي چې هکزه اخزي لا يرضى بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم زدق فسليكم دغه ش چې سوق د رسول الله په سلامانه خوشاله ني نرضاکي ګورې یو فساله د په شريعت دا یو شی ده شریعت فسلام علیکم ګنارا او یو د حدیث ده شریعت فسلامت غلطه وي د رسول الله فسلامت غلطه وي نو بیا مرتات شو سړي او چې مرتات شو داغه وحل جایز دي چې ساري ته وو د دې مناسبه قانون د قرانه غو بل رسول الله تعالی البجره چې حضرت زمون سره او دا واسه امر و لګیت او پناها که تسر دقا که ایسی نو کره او سری تیوو حسول الله خباشو چه دات عمر تا گوره و دیکار تا گوره دقا وقت دایتون نازل شو نازل نازل شو حضرت جبریلو راقی او نا عمر چه ده او د و دا ناحت ممانس که فرقو که دغه دقا وقت نبیاد آگا نامه فاروق شو ناقا بایان کوي علم تره ایتانی دی کتلی لیللزین هر خلکتا یزعونونا چاہوی دعوی کئیو ایتانی دی کتلی هر خلکتا چاہوی دعوی کئی انہم آمنو چه بیشکدوی ایمان روڑی ری بیما پاہا کتاب انزل علیکا چرار گلشوی دیتا تا وَمَا أَقُنْ او پاقا کتابون وشرا لگلو شویلی من قبل کا مخستانا آمنتو بِاللہ وی بار بار آمنتو بِاللہ وی پا قرآن ممیمان او و پا تورات ممیمان دے و پا زبرو ممیمان دے و پا انجیل ممیمان دے داو دا چگئے وی مداری خوچے دا یوجی رب مسلا رالا کنا دا یوجی رب او تپنا حق نبیادی تطیار ندی چه فیصل پا شریعتو کم خا یری دون اگوی ارادکی ایت احاکمو چه گیخ پل فیصل یوسی اگوی ارادکی ایت احاکمو چه گیخ پل فیصل یوسی الیت احاکمو ته د کافرو شکم غټ سرکش یا غت او غوتوي د دی واجب نه کابه ابن اشرف ته بر رسول الله تواغوتوي هغه سرکش تا خو توغوت په معنا د شیطان سرم رازي مساله د ادم زروس د زوي چې قران پرې دی حديثونه پرې دی هداري پرې او د دې مقابله کې فسائل بل دو دا حقیقت کے فیصلی اگلی نو دو دا شیطان دولی وقد امیرو اوحال لادی چی دوی تا عمر کریشلی ایکفرو بیوی بی چی دوی دی کفرو کی پدی تواغوتا تو ویوریدو الشیطان و اراد کبی شیطان ایو شی دا شیطان گمرا کی دوی دو دادم دا عیدہ دا دا پا گمراہ در سرا دوم رئی دی ایمان نا و دی اسلام نا لرئی که بیاوی پسر اتلیلنی شکیده و ایزا قیل لهم کلچ اویلی شدویتا بخلیبان دی کبی موی زرک ایمان نشتا و ایزا قیل لهم کلچ اویلی شدی منافقانو تا تا آل اوراش ایلا ما انزل اللہ حاغ کتاب تچرالی گللی اللہ و ایلا الرسول اوراش ایلا اللہ پرغمبرتا من سبا احاديثو د پیغمبر تراشه لذا قوا احکما ی د ایمان اته المنافقین تبوین منافقا یسدونا شغیب قرسیج عن کستانا سدودا پگرسدو سراوی نفس ال پیغمبر تنورو حکیفا نصحلت بيددی اذا اسابتهم مصیبتن داغه وخت کې یو راسه ده دویته یو مصیبت دما واسبب دا کارونه قدمت ایديهم چې مخکي کړي ولاسون ددوی سندغه منافقو د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه نه نبی فی سلام تعالوا عمره ددوی وښه نگیته او رسید مصیبت دا چې سر دی ما بیا د مړي دا اړید نه خپل <سؤال> خپلوان دا په دې کې رسول <سؤال> الله <سؤال> تعالی <سؤال> لو دوم رااله <سؤال> بېمانه چې دا عمر ابن مطالبه <سؤال> کولا چې دا عمر د منګل لغشی قصاص کې دیم قتل شي ثم جاءوا كعبا د ویراد او یحلفون دې قسم کې بالله تعالی حضرت زمنګ دې بشر چې دا استافصلہ عمر <مارتا> قوله لا ديه خدامت لبنوش موږ خوخنو استاپ يا سلام خوخنو خوهم خوخن وا اصل کې خبره دا ده چې قانوني فیصله وشي له اجنبانو مسکه غبوږه وختویږي اوس قانوني فیصله ده یو څه کډزې هم زما ده او ته زما ده او د شرق مطابق قانوني فیصله وشي د زما ګیاستا شو یا زما شو خدامز نه واخغه او چې سول هوکی نو سول هکی بوغز زینو سر زمانه مطلب داو چې عمر له با من لار شو اواګه به زما من مس کې سول هوکی ها من افادنا شنوا زمان اراده الا احسانن ما ګرد وسانو چې عمر بولږي او د دې دوال سره بهسانو کی و بالتوفيق و بموافقته اصله بهوش ماسکه باد و جاندان موافقت رش الله وینا د سنادا الذي بيمانوا سلكوا جقم منافقات لله في خبر ذي اولئك الذين ضاهروا خلد يعلم الله شيعلم بالله يعلم الله ما ظهر منافقات فی قلعبهم چه یدوی پزونو چه لیا دوی پزونو چه دا کم منافقت تی فآارد عنهم تمخو گرز و ددوینا دوی خبرتا ودمک دا چه در طوی حضرت دا عمرن من لب دل وحل فآارد او نسیتو کدویتا وقل لهم او او فی انفسهم په باره د قانون اداوی کې د دې د قانون په باره کې دې تقوا یا سوتوا یا قولا بدیغا خبر اثر كون کې د قران د حدیث او خبر وروته دا لا نه اجرېږي دا سکه وی منافق سرو او تاسو سره زه د منافق مرګتي آ کوي دا بد ترشی کا په اخرت تباہ کوي الذاليم کي د صالح سړي په سلام کې مرګتي یا کوي افسوس زه نه د مسله تي راشم چې اخرت کبا کوي د ظالم سړي په سلام کې انداټ کوي مرګتي یا کوي ما غا سلام سره ترې زې لري مرګ کړي سړي وښلې دي اور اور دې سړي وښلې دي ظالم دې کڼاري او ته دا, دا سره خو پکا شي حسین د وسره زی منډه تړ له وسره وهی ندا دا سره لغشو دا یوسره جیز دی چې دسه منډه وتوهی چې هغه د موري سره ولزی واجب ته جوړه نیسی سوال وته کې استاد ووی ګره ولني سي چې دا وکه معافی کې اګبل شیري ولا نو فاء وكلهم اويديت في انفسهم تبارا ونفسن قولا بليغا خبر اثر كون كي بليغا منال رسول كي دسه خبر اوتو کا چې پدازمه ورناوزي ورورسي يو اسنه پیغمبر زمواري سو کی تاسو وايي زمونږ په پیغمبر باندې مان دي نو دا پیغمبر ځما ورسي حفسه راکای څنګه پکای چې موږ د فیصلو او موږ سکو و ما ارسلنا من رسول او نذر علی ګلم موږ هيو پیغمبرو الا یت ما در د دې لپاره چې دا و داری او کړي شي دا خبر او منلی شي باسم الله په حکم د الله د الله حکم دی چه قاسو ما تزان رانج دیکھا وئی دخبل پیغمبر اطاعتو که ولو انهم از ظلمو رال ساری مرشو ظلمی کرو دی بیاو مارد ظالم مرگتی کوي که په خیر کې راشه یدو اطاعت مفعلو که استغفارو آئی دی مڑی لی چه دا غلط کار کرو دی ربا تو مافیو توکا ولو انهم کشر داخر اکا اذا وقت چه دوي سلام وک انفسهم خپل زانونو مخبل زان زم داو شه دا رسول الله په فیصله را زان شو او بیا دغه سره مر شو نو ک داخل جاءو کراګلی و تا ته د دې موري وارسان تا ته او دنی سوال کوي چې حضرت زمون موري نا غلفیه شویل او حضرت توا ته خپل اخبر مبارکه خلک باندې استغفار وایا. واستغفر الله دي بخنه وخت لې وې د الله نه واستغفر له رسول او بخنه وخت لې وې د دې دا د الله پیغمبرو لا واشاد الله نو دي و مونږ لې تواب الرحیم توبه قبل انکه او رحم ک بیا مسل د کلمه خو دی روچا کلیمه دا دا بیدبینه دا دیروچه تا کلیمه دا خود صرف او صرف چه دا سویچه لا الا محمد الرسول صرف پخلوه دا صرف پخلوه دا صرف نمو منکیگی چکمی پوری دا صرف دا نشوی نی تش پخلوه باندکار نکیگی ولی عبدالله بن عبای بن سلول انا باذ کلمه نه ده نا کلمه چې ویلنو مطلب دال ش د الله حکمونه او د رسول الله طریقې په ځان لازم وکړي قالانو د سندا وربک سماده قسمې پرسته لا يؤمنون دی را رانوړي چې کلمه هوې صرف په دې کلمه ویلو باندې ته مؤمن کېږي نه چې کمه پوره دي رسول الله فیصل کون کی نیمان لی چه در طول و خلق فیصلو کی بنقصانی خویود رسول اللہ فیصل چه راق پہا کرا حتی تردی پوری یحقی موقع چه دی فیصل کون کی امنی تا فی ما پہا غمسلو کی شجرہ چه اختلاف را غلید بینہم پا منزداغوی کی حتی تردی پوری شاوی فیصل کون ایمان باور خبرو کې شجرہ کوم اختلاف راغلي دی ورنهم باورو کې ایمان والا به علی چې باورو کې په مسالې کې څه خبرې راغلي او په مسالې کې مختلف راغلي نو ځان سره وای چې زمونږ د دې مسلې فیصله بسوکي رسول الله حاکم مانی هغه فیصله کوي چې ومني داغه حدیث مانی ودان بحر کې او ما مولي خبره ده ثم او بيد نمني في انفسهم بخبروا نفسونو کې او بخبروا زونو کې حرجا طموالي مما ده غينا ادويتا چته فیصله وکړه تا کوم فیصله کوي وزوباني راغله بوښني وې الحمدلله <سؤال> <سؤال> مشهور ده د حضرت یادی رضي الله تعالى عنه او دا یو غیر مسلم یو مسالک اختلاف را غیر غالبا څو صغره و علي سي ابو ايده زمادا او دا قري غ يهودي در زمادا غير مسلم فيصل الله حضراتي ادي په زمانه کې چې د حکومت کم لو قاضي قاضي شريح اعدل فيصل الله چرا له لا غریبند دا غسر د غسر ولدیه دې سره علي شه په داو کوي چرا له دا خسي علي په دا کې دفتر د قضا کې و درېدل کې یو عام سړی جوړې او توي ګوان روا ولا علي توي وي خصبن غد وقسان ګوان روا وسل یو غلیبان پکې حضرت مدلی سیومدلی وتویدا یو غوې نقب دی ګداستا زویری او زویچه پلان لګوي کې دا سینې دا درې کبل راواله د سرهبل را نو وی حضرت ما صرفوبل نشته وی چې نشته ری سره بازار دری بل صرفه کوم وی وکا هي سلاوی شوکرا د بل صرفه حق ته نو <محزرت> حاصله ادریس جل الله تعالی انه وید خوشاله نه پجامو کنه زيرو چه الحمد لله نن زما د دوجنه فیصله شو شويه وشریعت باندې دغه وشو فیصله لته شریعت فیصلو کی کستا بارکه وشو گستا خلاف وشوا زان سره وې الحمد لله چې نن داسمو خراله چې زما د وجنه عمل پیدا وشو وشریعت وشو ویسلیمو او دی اومنی دا فیصلہ تسلیما پا منلوسرا خدایم پا خیر که فیصلہ شریعت کوی او چی شریعت فیصلہ وقیبی پا زومنینو دا خود صدون گرانی مسئلی ندی سبابا دا وانی نور مسئلی گرانی مقرر شوی بینو بیابم سکولی ولو انا کتبنا کشری منگا فرز کری بی علیهم پدوی ان ير تولوا انفسكم چه تاسو قتل کي خپل زانو نه شريده مساله د باندې چې دا, دا, دا زانو قتل کي ابي خرجوا يا تاسو اوزي مين دي ار يكون د خپل کورونو نه مما مم فعلوه نبوي کړي دل الا قليل منهم مگر لقد غوينا دلته خبر صحابه سره نه لہا خبر دي منافقان سره نه منافقانو نه افکان دغه معمولې مسالې دا که சபاده باندې الله دا شی را کړې چې قتل قاتلته دا کورونه پرې ده هجرات وکړي دې دې باندې وکړي ما شو مسلمانان مسلمانان و دې خپل کورونه پرې نه خل د ما کې وطن تر نه هو چې معمولو کنده اشاره به شو بیا به ار صحابي د بل مخ کې دغه تبو میدان میدان جنگ ته ولوو هم فو که شیدې منافقانو کولی ما یو عزوونهبي او خبرې چې دو تهنسیت کولی شي پ لکان نه خیرره الله هم نو ب دا عملښ دبي دپاره یو ب دو دپاره او دا ب ډیرثابت تهون کې ایمان د دا بډیر مکم کوون کې ید ایمان داغوی اِذَا لَآتَيْنَا هُمْ پَدَحَ وَحِيبَنْ بَوَقُولِ دِوِتا مِلَّتُنْ تَدْخُلُ طَرَفَنَا أَشْجَرًا عَظِيمًا بَدَلَ لُؤَيَا بَدَلَ لُؤَيَا وَلَهَدَيْنَاهُمْ أَوْ مَنْ بَخُوا دِوِتا صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا لَا رِغَ بِيَامَ سَرَرَ لِدَوْلَتَهُ لَأَدْرَ رَسُولٌ إِذَا أَتَاهَا نا اللہ او دے رسول اطاعت یو زل تاسو کے بخائی کی ویلیو یو صلی را غیدہ اطاعت او محبت وی حضرت متا ساہا قیامت بکلی رسول الله وطوی قیامت لدے سطح یاری کری ری وی سیب نمی دونہ منزونہ کری دی نمی نفلی رجینه ولیدینه مې دونا نفیسه دقیقه کړې دي غیر ان احب الله ورسوله خدوم را دې چې دا لو د رسول سره مې محبت دې رسول الله صلي الله علیه او سلم وتا وی المرء ما امن احبوا فوز یوم قیامت بغنی ادم دغه چا سره کې شاسره دین نه نه خبره بار بار ذکر کیږي کله علماء سره دیني پرست دا قیامت با دا علماء سر اے دا پیران و د دی دا دوی سر اے دی مینئی پرست دا قیامت با دا دوی سر اے اللہ مافیو کی زن خلق د سندر سره سر او یرنو دا پلانے دا غنرنو دی دیر میں دی خواخدے پل موٹر کم لگولی او پل سوزکی کم لگولی دا غیر ٹوپونا زن دا علماء لگولی زن دا در دمان لگولی پرست چچا سرم آوی دا چانو حبتی و ده یقینو کن داغا سر بایی مزو صحابا و زیاد خوش شو چې المر او ما آمن احبا خیر یو صحابی دی حضرت صوبان داغا دا ناما دا د دا رسول الله غلامو بی آغازات کرو اگر رسول الله تکیناس وی صوبان اسا چلی وی حضرت او خدای کسان چې د سره مړي محبت دي او استاد کتون بغیر په مونږ باندې وښنه دیږي کور کې ناستیم بچو سره ناستیم خو چې ترا ترا شي بس بیا پریشان شم او ترا غوړ پریشان یم چې حتا اراک دردې پوری چې تووینم بس ماته تسلی ویلو شي نو یخصل وی هاجرات سوج مداده چې پر ورځ دا قیامت ته وای په جنت کې او په جنت کې بعده انبيو په مخام کې پهاتې جوزا نو زبايا جنت ته لار شم یا بلال نشم او که جنت ته نو په غلاندې جنت کې ویم نو بیا بس ته نه نو په هغه جنت زسو کوم چې صاحب دار الله تعالی دا یتونه نسیل دا دا عامو خلکو زپاره خبره شو چې چاسره جون تیرې چاسره د مينې چاسره د تعلقي ورس د قیامت باندې ق خلقو سره وي و مې یت الا چا چې ته بيدریو کړ د الله عام قانون دی ور رسول او د الله د رسولو د الله ته بيدریو کړ فل فرایز او فرض احکامو کې ورسول دا اللہ دار رسول تابع داریو کرا دغه طریقو کې او دا اې کنه د خلق شری مع الذين دا بسره ده وحل کو ان عمل الله علیهم کله انعام کړي له پاغوی دا حقا پروس د قیامت دا خلق سره انشاء الله په انعام کړي له تاسو چې سرات الذین انا انط عليهم نمنعم عليهم لا شبچانی ماتونکری دی غسوب دی اغا دا سالور دلی دی هر ا سالور ا دی من النبیین چا ته رمباندی و منعم عليهم چه پچا باندې انعام کړی دی نو پاغه کې لو یا دا د چا دا اغاد انبیاء علیهم و صلات و انبیاء تا خسوک رسینا دم و صدیقی نو در اختنو صدیق اغا کستوی چه اغا کسیر بیاندازی رشتونیوی بیاندازی که کلیمه ویم پر اختیع وی دا هیڅ کوي پرختیا کو عمر کوي دا شنه له کومګه موږ ارڅه کوي د کاونی شهرت لپاره دا دیمه دل شو وصدیقینا او ريختو خلل دا بې جماعته دا دیم جماعته دا, جماعت دا انبیو پس دیم نمبر او شهدا یو شیدان کم خلک چې الله په یاد کې شیدان شي ویني د شهید شهیدانو وزیرت خدا سبوخاری شریف کیږي دا درن جماعت والسالیه نا نیکانو نام نیکان دې عام عام چې نیکان خړې کی د بي سره بي وحس هؤلاء او هستدي د وخره کو رفیقۃ و مرجتیا کې الک خل ملبری دغدی او جهل بسو کې چې دغه مرجتیا کې یا په فرعون او یا په هار قارون او یا په امان باندې وسو کی ذلک الفضل من الله دق فزل لناه بطرفنا چې په دنیا کې د الله او د رسول د لګ وخت عادتو او بیا دې مرګتي ا د شاسري د انبيو او د نیکانو او بزرګانو سره وي وکفا بالله او قرب لله علی من خبر پا زما په پا حالاتم خبر دی ستاہ پا حالاتم خبر دی وصل اللہ تعالی علا خیری خلقه محمد و آلی و اصحابی اجمعین اللہم وفقن لما تحمد و ترزا وجل آخرتنا حیر من الاولا دعو که یا اللہ تزنی نرداش خدا و احب الفضل و کرم پا منباندیوکی اربا اخب الرحم پا منباندیوکی اربا تزمان دا حالات و اصلاحوکی اعمال زمانگرو عربت درس کی, کی معاملات زمانگ درس کی خاص کرا اخلاق زمانگ درس کی عرب اخپل توفیق زمانگ سر شاملی حال کې دخپل لی کتاب صحیبو یا زمان نسیب کی دخپل خوک پیغامر علیہ السلام پا حدیثم صحیبو یکی عرب علیکم حدیث و کتاب درر گراندی منگ درر کمزوریو په خپل قرامس حرمن قاصان کې عربه به قران او احاديثه اتبع زموږ نصیب وګرځي قران حدیث راو زموږ نصیب ولای ته وګرځي عربه د حکم خیر برکات دی په دنیا کې موږ کم راکې زمون بچو قران او تیم ورکی عربه فرض قیامتا د دې عظیم خیر نه موږ هم محروم وې خپله <مالگر> ملګرو په دواغان یو کې چې الله بي سرې خو کې الله دې له غريرا څخه دې کې نستو د دې قرباني په دنیا او آخرت کې الله جوړ کړی دا زه یاد زمونږ استادو لپاره د سعادت د دنیا او آخرت له ورسې کما ملګرو کارو بهر نشته ورته اخلاص دواغان یو کې چې الله حلال کړو بار ورکی د کمال مګرب او کارو بارشتو ته دعاګان وکئ چې الله په کارو بارته خوشاله کی الله د زو سكون اطمینان نصیب وګرسي سر ازمنې الله د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي بیماران او تم دعاګان وکئ چې د اسلام سونو بیماران دي او فوتادوګان وکئ چې الله سياده اجله کامله ورکړي خاص کرملګری بیماران دي وکئ دعاګان وکئ مګرو کورونو کې بیماران دي او وکئ دعاګان وکئ زمنګ سبت مګرو دې راغداشي بیمار دې وښنه بیمار دې وته دعا وکې چې اقیت الله سیحت ورکي یو کسته هغه صبر وطن کې چې چرته یې بار وطن کې کلې دې هغه لمغو کې شراب ته پخپل قدرت سره اخلاص کې او صلی الله تعالی او څنګه هغه عبادت ملوما بته ښه زه دا کوم